Bueno, baina da telefonaren bestaldean e, gure nazioarteko kolaboratzaia dugu, Mikel Arabendi, erratxaldean. Graizu, erratxaldean. Zemuz gabiltza. Bai, mitxo, eh? Gaurko ze gure aldi politxarekin, leko baino leko datzuetan Bai, bai, bai. Txarra dator, baina, bueno, aproetxatu barko dugu e, daukaguna momentuan. Ba, azken, e, asteetan askotan, jo dugu Ukrainiara, e, ba, bertako gatazka zitzeigitera, Eta jada esan dezakegu, ba, gaurkoan Ukrainara ez joko baizik, eta Errusiara, ez? Bai, bueno, Crimeaara. <laughs> eta e, Crimea, gurein, laste-bete arte, e, Ukraina balimazan e, gaur behintzat Errusia dela esan dezakegu. E, bueno, boron datez, eta esan gonoke baitea, de ez. Beste kontu bada, norka hitortzen duen, norezkerreko notzitzen duen e, Errusiartasun hori, Baina, bueno, garbi dago, o sea, crimea que pasaban azte buruan, igandean, eh, bozketa egintzuen, onartu zuen, eh, erruxiaren parte izatea, eta aste honetan zehar, ba, bueno, ba, errubuloa onartu moneta bezala, erruxiar hor ere onartu du, eta, eh, bueno, ba, erruxiarre tropak edo armada eh, Agartu dira e, Crimean ofizialtasunez, eta e, Ukrainiarrak egizteten ari dira. Beraz, e, zain genezake, mapan kolore aldatu dertzailea Crimeari. Hmm. Eta niri gauza bat, e, arritu nauena, ba, izan da, ze askar jundan dena. E, ba, ia egun batetik bestera, e, ba, Ukrainiako parte bat izatetik, e, independentzia eta urrengo egunian Errusiako parte bilakatzera. Bai, eta horretaz eh, nik ustean dut gogo eta piska bat egin margiltzatekela, zeren, eta eh, noski, mm, azkartasun horek erakusten du eh, asunto hauk estela improvisatua izan, estela papatekoa edustekabekoa izan. Hau da, base goela nola logiko plan bat, eta plan hori bete egindela. Gau, plan hori betetzeko alde batetik. Eh, Aurrebaldintzak edo eman dira. Eta aurrebaldintz horiek izango liateke bakiebe maidanen eh, azar bat gerostik gertatzen joan dena eta eh, Ukrainiako batetik. Mm, Ba, ba, Erregimen aldaketa, nola, bantzizateko ez. Baina horrez jaratago, nik esango nuke, egun hauetan garbikuzi guguna aldala Errusiak basuela ontarako plan bat. Eta batera erritxekoa, zeren eta, bueno, krimiaren ba, Errusiak tasuna, identitarioa edo, en, e, usta, enta, asfaldiko kontu bat zela, eta beraz, alde horretatik Errusiako gobernuak eta eta e, armadak, eta zerak planen jakin batzuk eukitza, nire ditze bateria, arri-arri egiten. Egia e, dena da, Bueno, va, ba, eh, ocha illaren amairaz gerostik, que haza tu dena, oso azkar millakatu dela, oda, iruazte beste dize daigaro, eh, eta, eh, kie ben, eh, lenda cariak enduzu tenetik, oda, no demokratiko ki edo hautezkundetan bintza eta utakutako lendakaria kenduzuten e, momentutik, Rusiak bere bere bazaketa, bere, bere e, jokoa egin du Crimean, eta iruazte hauetan ez bakarrik, nola bat, kontrol faktikoa, edo kontrol materiala, hortu du, baizik eta nola etxeko, e, operazio politikoa bat ero burura, eta operazio politiko horretan, ba, alde batetik Krimianko parlamentuak eh e, erusieko partidizate hartu du, erreferendum bat antolatudo, 10 egunen buruan erreferendu hori egina, erreferendu hori luzaz, sirabasi du erusiarara bateratzeko e, jarrerak eta eh horren ondoren ba rusiako eh indar armatuek lehen bizita sengolukei gero indarra administratiboak ba Krimiaren kontrola hartu dute. Beraz eh iru este caso netan eh, bueno le manda Europa copa aldaketa bat eh, Bueno, bache en Borondateskoa, beste batzuen Borondatesaren kontrakua, baina eh nabarmen batekin. Askertasun hori esango nuke estela mm, eh alabea haseratzeko eta ikasita ek, edo tae ikertutako zerbait izan dela eta eta alde horretatik erruziak eh hori bandebra luces burutu azutela onelako operazioak, operazio honetan Operazioa mm, ba, esan izan gen izan dela, hau da, e, bortxa minimo bat besterik ez dela izan, berez, ba, kriz ikusti honetako, lehenengo irakoak aste honetan izan dira, hau da, ia, krizia politikoki erabakita zegoenean, eta, eta, bueno, Europan, bat beste prozesu batzuk, zozio e, dituzten, oinaseak eta zerak ikusita, zeh, alde, zengenezake, bueno, ba, ba, ba, nola, inkurrentoa eta eta, eta, eta suabea izan dela. Mhm. Eta piskat horren arira batzutan egun hauetan, ez dakit nik entzun dut e, ba, esaten e, Rusiaren naia estela krimeo aizik eta Ukrania, kriston e, ba, arriskua dagola gatazka armatua bilakatzeko, e, ez dakite nola ikusten duzu nahue gilalda, zure ustez, ala nola baiteko giron Asia sortu nahi dute horrelako deklarazioek? Begira, e, nazi hortiko harremanetan ikusten dut beti harrizkutsua dela psikologismona jokatzea. Hau da, harreman e, hoiek gizakion arteko harreman psikologikoak bezala balira, bezala ikustea. Eta alde horretatik egun hauetan psikologismo pila bat ikusi da, eta gainez esango nuke oso psikologismo merkea ikusi dela, ez? Ba, ez dakitau, txalputinek gauzako onela egiten dituelako, onela ikusten dituelako da, edo Rusiak hau edo bestean nahi duela gomba. E, guzti honetan esan behar da, e, dudarik Crimea, eh e, parte izatea, nobait valisco con tuvate, ¿no? Mundo osiaka ikasi du, e, nola 1934ean, erruchefen era oki batekatik, e, e, Crimea pasatu zen, Rusia Federal, eh er, er, Rusia, República Federal Tivotik, beraren barruan. Edo nola ere, historia pittimaldakiena, ba, eki Ukraina, e, ba, bueno, bimen desleinagotik errusia, e, zela, Ukraina bera, baino, baino gero, hor sartzen zera baita ere, ba, Ukraina nintasunetan, eta Ukraina, ba, pittimaldak arrakatu ezkero, zaitxun ikusten da, ez dela errealde oso homogeniagoa, e, alde batetik dagoela, ba, E, Ukraina mendebalde bat, Ukraini eraz, mintzatzen dena, eta erlijorren aldetik, ba, kri, e, kristagunia eta edo ortodoksoa dena, baina ortodokso kiebeko e, patriaskaren pekoa, eta, badagoela Ukraina ekialde alde bat, erlijoraz, mintzatzen dena, e, erlijor zizatekotan, ba, ba, moskuko patriaskaren peko ortodoksoa dena, eta bar, eta bar, ez, holda, ba, dagoela, nolabait, e, alde biko tasun e, identitario bat, Eh, horren barruan nekusten dut Ukrainak eh, independentea izan zen eske los 7 de elevación da 91kean, eh, ba bueno, hizimo de un estilo ecléctico bateu okiduela. Hau da, eh, Cagliari eh, Alsuenaceratus. Esta eh, legitimazio base oso oso aula izan dituela eh de, pasa en el debate ese de, va ba, bueno, eh, eta orduan, va ba, bueno, populazioa este la merece que merece que implica que es Ucrania ir idea aldera, ez eta ere, Rusia eh, identitate aldera. Eh claro, or Gero ezan behar da, Ukrainek bizi izan urte hauetan izu errezko krisi Ukraina populazio populazioa du, baina ez bakari populazio baizik eta bere barrenen produktu ordeina berantza joan da, eta eh, gaur egun, ba, Ukrainean osoaren barruan, eh, barri alderi pobreen da, bada, eh, baina barezek izan behar Errusiaren aldean, herrialde oso porbe, pobre bat da, bere gara ian naiz eta abedea txagua edo abedea txenetakoa izan ezodit bat batasunaren barruan. Eta noski horrek esplikazio bat behar lukeku zi horrek noski baduk abedea esplikazioa eta da Ukrainiaren nireta oinarri ba, ekonomikoak, beherak joan direla, e, ba, industria astuna, e, e, ikatzaren e, ekoizpena, eta, eta guzti hori eta gaineraz, bazken muztea guetan, baxeren pean egondan no, jesatiko, ba, energetikoki, eta, eta bat, behar, zalde horretatik Ukrainiaren, e, takit, independentzia faktikoa, erreala, ekonomikoa e, oso balizkoa, zed, beru perbatasuna, korrekin jokatu nahi izan du, eta Ukraina Europa batasunen sartzen sartzera edo sartzen ustearen truke, eh, ba, eh, noaiteko eh, irabazpide geopolitikoa lortu nahi izan du. Eta hori xezen nahi zuzen ere, azan oan zirte gintzuen. Europa batasuna gainera, guzti hori merke egi lortu izan zuen, ukrainari benetan lagundu gabe lortu izan zuen, eh, eh, januko bitxe lendakariak, aur, ba, aurre batzera egin behar izan zuen, azkenean atzera egin zuen, De, e, Rusiak garantia gehiago eskaintzen zizkiolako. Eta hori sortu zen, eh, engatazka guztia. E, hortik aurrera, ba, beste irakurketa batzuk egin nahi dituenak, e, eta psikologizmora joan nahi duenak, e, nahi ala egin dezake, baina psikologizmua egiterakoan izan behar da, pero mm, Eruzia eta sunaren e, zerak, egin e, eta kontualde batetik Eruzia da Europako naziorik haundien populazioz, e, lurraldez eta, eta abar. Baina ez hori bakarrik baizik eta Eruzia erretatik bat Eruziako federazioaren lurraldeetatik hanpo bizira eta lekua Errusiarak oso mayoritarioak dira naiz eta beste herri alde batean, egon hori gertatzen da e, Ukraini eki aldean, eh? noski gertatzen zen krimean, baina baita ere gertatzen da Babilurrusia kopartu batzuetan, gertatzen da Estoniako parte batzuetan, Neoletonia, e, e, Letonian, eta, eta gertatzen da kazastanen eta gertatzen da hainbat lekutan. Beraz, e, autodeterminazioen prinsipio aplikatzen balinbana horako e, zonaldeetan, noski, mm, ba, pentsa ezak ez uzea atera daiteken, eta beraz alde horretatik eh, kontuak aterabert ziren askoz aurreragotik europako beste errialde batean ehingo zen bezela XE, ne? Azken finian behin baino nagai egotan itxe egin dugu una goetan baita ere kasuaz eta eta, eta, bueno, mm. aldetua berkoa da, oso on baliatzenak, aber eh kriminal baliatzen eta zergatik Bai, azkenia norri ikusi dirapiskat, bazenolako interpretazioak egiten diren, e, niri batez ere harritu nahuen interpretazioa zen hau e, kokatzearena, demokrazia eta ez dakit, imperialismoaren, ruserri imperialismoaren arteko gatazka batian. Ose, asko rentzako, e, Europan... E, egon nahi izatia e, zen ba, demokrazia eta esde giza eskubide aldeko apostua eta bestia zen, ba ez dakiite ulertezina den e, kontzeptu bat e, baguretzako edo horrela aurkeztu dute askotan ez? Baina bueno, dena propaganda da ama, eta, eta zioteko harremanetan propaganda... Nik ez tezango zaboruntzi da bota behar danik Baina baina ala txu, yeah. da Hor e, idizpideak eukibar dira Eta noski guztion eta jokoan dagoena Edo, etan, da, eta da demokrazia dena Demokrazia egotekoetan da Bostkatu den jendearen Eta bostkatu den jendearen kasua Krimean e, satebaterako alde horretatiko Sogarbia da Eta ostik aurrera Eta bazterkizun gehiatzen dena da, ja, Crimea Norden erabakitzeko, ara este Nor. Eta hori oso zailada erabakitzea, eta bat ez erako zauko horrekaria eh, haintzako zatartzen mani maezu, eta bat ere arrazoa eri pentsatzeko Crimea kojendea, ez dela Nor bere torkizunaz erabakitzeko. Eta hori demokrazia besterik ezta. Eta, claro, gero, horren kontra gainera zaharri nahi bali maduzu, eh, kiezen dagoena, gaurregun, demokrazia bat dela, ba, bueno, zundigarria da, azte honetan bertan ikusi dira irudei batzuk, nun eh, pertsona batzuk, eh, televizioaren zezendaria eh, derrigortzen duten eh, dimititzera, ostia ka, ozea ez dauka beste beste sapiderik euskeraz, eh, eta klaro eh está que hor demokrazia eh eh e, estatua ero de de que ni saio que ni gauza es honetan ki e, gobernuaz gobernua nagusi diren hainbat talde dira e, Greziako greciako egun sentidoratuaren e, pare pare pareko jendea. dela talde horretatik Ojet demokratairela ta besteak ez ez ez pentsatzea, bueno, txora querida, eta eta benetan eskerari norai ditcheko, ire horrekin jokatzen bale badugu. Mm. E, bueno, asko hitze egin genuke baitare, ere, ba nola gelditzen den nazioarteko e, boteretxuen arteko xake tableroa ez? E, mundu mundu mailan bainan, eh, guste horren artean ni galdetuko dizut piskat, e, nola uste duzun gelditzen den autodeterminazio eskubidea ba nazioartearen e, maila horretan. Ba, begira, autodeterminatzeiko eskubideak problema pila basortzen dituela garbi dago, eh, baina nik esango nuke baita ere garbi dago autodeterminatzeiko eskubideak problema pila bat ekiditen edo gainditzen dituela. Eta, esabea da, kasu honetan krimeak, be, autodeterminatzeiko eskubidea ere bilizanek problema bat zuzortuko ditu, eh, baina ekidin dituen problema nik esango nuke askotron diagoak direla. Ka, autodeterminatzeiko eskubideak, Precisamente Europa jaiozen, eta Europako zonalde gota entxe jaiozen intelektualki ere duela eun urte edo, edo ia geixeago. Eh, eta da, bueno, ba, erriak eta euren egitura juridiko-politikoa bat ezta zorxenean zer demonio egin behar den. Kau, claro, posibilitateko bat da, izurrao eta aguantau. Baina, claro, kau, izurrao eta aguantau horrek, badauka eh, epe bat, pero badauka kaduzitate bat. Eta, kero, kontua da, urduan, E, bere etorkizunaz jabetzeko kapazitaldea bakar bakarri daukate hau pontekoa, bedenka zioa edo norbaita altxuren e, onespena daukatenek bakarrik edo da e, denek daukate. Karo, autodeterminatzeko eskubidea ez da, nahi det panasea bat ez da e, problema guztiak e, ez zerezen truke konpontzen dituen zerbait. Baina autodeterminatzeko eskubidea problema pila bat sortzen ditu eta hau bien gastatu denak, eh? ba jende asko ez te pa comienia, ba bain, baño problema bat solucionatu. Eta claro, norbait pentsatzen badimazu en leenman i kechego problema bat, se den eta mm, e, bueno, bat askabate edo edo, edo, edo um, violencia arekechego elako, oso oker dago. Ego askotan egon da e, eta eh eh e, oye, atera bide bat sortzaile. Europan honela poza asko egin beharko dira. Eta, eta kontua da, bueno, ba, idea imperialista, nahiago balimada, eta pentsatzen balimada, ba, disiplinaz, mundu guztiak aguantatu beharko duela, dagoen lekuan, aitapontekorik ezean, ba, bueno, mm, azkenean gauzak lertu egingo dira. Heltzea, e, berot, berotzen balimada, azkenean, edo eta atera bidea bat ematez aio, edo lertu egiten da. Ba, oso ondo, Mikel, mi esker, gurean izateatik gaurkoan eta leiztara arte. Gurren guartea.